Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Allah na falendrojm, vetëm për tinë ndihmë dhe falë kërkojm. Do të sonë po vazhdojmë edhe sot me lenë Allahu te jalaluhu me pjesën e mbetur të temas që kemi filluar më të trajtuar në disa takime më radh, e cila është në kuadrin e ciklit të smundjeve të zemrës dhe të ndërrua lazer i më duket arti usmundjen e syfaqsisë, kësmundje të vërtet rrezikshme me pasojë të mëdha në dunë dhe në ahiret. Dhe i kemi kushtuar disa takime të fundit për këtë temë, kryesisht për atë që ka të bëjë me njohjen e kësaj teme dhe gjithashtu rrezikun shkaqet si manifestohet kështu më radhë. Natash Dallë ngadalë kemi ardhur edhe në pjesën përmbyllëse të kësaj smundje, sikur që kemi pa lajmëruar në takimin e kaluar se sot inshallah do të flasim për shërimin e kësaj smundje. Dhe sër ke përmendur një nga smundjet që kemi trajtuar, kemi thënë se Islami na mëson se të cilat smundjet na rrezikojnë, na mëson nga vijnë këto smundje, si manifestohen në tregom për rezici të këtëre smundjeve dhe në fund në mësën për rogdaljen dhe shërimin nga këto smundje. Dhe gjithashtu kemi përmanur të gjithashtu pjesë e shërimit se gjithashtu pika që son të dhe trejtoni në shala, po edhe tjera që janë trejtuar pas gjithas mundje që kemi foljur këto udhëzime për shërim nuk janë nuk janë produkt i parvoja e të njerëzve nuk kem produkt i mençurisë dikujt por janë udhëzime hynore të sas i kanë përpunuar dietaret dhe pastaj nai kanë prezantuar në formë të kuptueshme për ne. Ne e kanë kuptuar sigurisht se kemi thënë dy gjëra më rëndësish. E para duhet që ti marrë me bindje këto udhëzime jo me eksperiment dhe me provu, të provoj apo del nga se fjalët nuk provohat, por ajo ja zbatohat dhe duhet më ushtru. Dhe gjithashtu godudet e kësaj, do të thot, kimi thon se gjitha këto udhëzime hyjnore kërkojnë sabër. Po nuk ka ndonjë udhëzim i saktuar i çeli posa të bëjë një herë ose e prek vetë me diçka shorgot, por do në mund, do në përpjekje. Dhe zgjatja e shërimit nga njëra ose zgjatja e daljes nga problemit saktuar nuk duhet me ne kontestu rrugën që kiminis nësa e rrugë që kiminis është e legjitimuar nga tekset e shëriatit nga feja Allah Gjalli Gjalli Hu nga së nga njëra rrugë e gjatë i bë njerëzit me omenu a je na mira si na mira dhe në vend që me shiku gabimin vete tona kuja kemi huq dikun njerët janë të prirë me kontestu rrugën që e ka njës dikura në la gjellewala në u dhe zanë që ti marim sërëzish këto odzime dhe të mësime dhe në kodrët e këtyre të vazhdojmë rrugëtimin nga se ata që ka njës në këtë rrugë jenë lejmëru si e në shëru jenë lejmëru si e ka ndalë andaj nuk në mbetit pas me indik gjurëm të tyre dhe me indik rrugën të tyre e së e përket pjesës sërgjëratës tonë që së lakot bëjmë me shërimin, si me ushurun nga syfatsia nuk është shumë e ledhë dhe thjesht njëri u me ushurun nga diqka që bëhet pjesë përbërse e qenjes e ti e kanë pytë Sufjane Theurin qëla është smundja më eftir e zemrës për shërrim në këtu ka thonë e rria Ka rriaja, pësë është me e fështira, ka thonë nga se, mund aty njëfë se e ko hisen e vetë. Ndërso, kur të larguhet, rriaja vjenë sinceriteti, e në sinceritet njëfë si kur far hisen nuk optë. Gjdo adhurim të zamrës, njëfë si mund me gjithë në hisë, se të saktuar, përveqë në sinceritet. E sinceritet nuk vendosët, pa po u preashtu njëllat dhe grimësët e syfatësisë. Rëndaj kërkon mund, kërkon përkushtim dhe së rizet Po me lene Allah Gjellewala Nëse ndjek në zimet e dura Njeri u imunizohet, mbrohat Por edhe nësë është i prej kur Me lene Allahot shërohat E para që të të përmendit Ndru dhezër Nga udhëzimet, përshërimin Nga kjo smunja është Njohi Allahot a Zogjell Nuk përthe me njohët Allahot Teorikisht Ose me i ditë përmesh Emnat Allah Gjellewala Por, kjo njuhje me dëpërtu në rënit e zemrëve tona Kjo njuhje me pas prezens në jetën ton Kjo njuhje me në u gjindhë Në situata kur mundëm i me qenë Lë më thonë Të hamendur, të lkundur, të shkëputur nga burimet e duhur e kështu më radha Dhe në mëmenin kënëriju e ka parasysh Allahu në gjellë e gjellë e hu Atër pa dëshim pëse njohje në këto momente i djek të gjithafijet e syfacis për shambu a i cili e ka në mëmenin kërë nëgacmohet nga syfacia në mëmenin kërë nëgacmohet që dhe tëtë ti të të të përgjigjet thirjive të syfacis aktivizot në këtë moment në këtë moment aktivizot dhe ndërhyn njohje Allah gjallë vala Se një nga emnat Allah është elbasir Aj që shëgj dhe gjë është përmëndeje Këtë moment Mundo pak me vizualizu pak Aj nuk duke që përmundo ti me e pa pak Sin gjarje Ti përdo me e bu një pun Që duhet më u për Allah njëllë dhe gjelali hua Dhe më mend përshfaqet Një interes i caktori për ka shum Që të bëdë për dikon tjetër Dhe gjitha këtu njete Dhe interese Po zhvillohen me një vend që nuk ka qasjen të askus për sallaut Kush është e zemrë një njërit? Kush është e njëtet? Askus për sallaut që le qenë alimot Eta po? është në këtë moment Je i ftuar Je i ftuar me u përgjigj Dikujt për sallaut Dërsa allaut ka ftuat atit i përgjigjit Atit i akusht është Dhe gjitha këtu që pëndutin zemrën tënde Allaut për ishe dhe e pritë shma është nga te si robit ti me ditë kahmija majtë në këto beteja ku në dhe se Allah u po të shëhë dhe po pratë beteja që tashma me dhëm kahin e duhur, me ditë kahmija mësi për kanë me bo njëri u me i anashkalu dhe i njëru të gjitha këto realtete dhe një u përgjizh një kërkeset të shëtanit pa dushim se kjo vje veç për shka këtë mungjesës se kësaj prezenci për ndrysh është e për mund shme me këndrysh shabëtën për mund shme ashtë të për kore ka përë gjithë se Allahu për të shabëtën Allahu gjellera për të shabëtën ose për shamu prej amët e Allahu të laudh, ndryshme el hafidh Allahu është el hafidh si kurse tha Jakubi Alisa Allahu Kajrun hafidhan Allahu është në brojësi dhe ruajt si me i mirë, pëtër. El Hafidh, një nga kuptimet e El Hafidh është aje është i cili i ruan veprat e rabërve derin dit në takim me te, pëtër. Dëmonë, gjdoj investim që përnë këtë dunja, ku do që jetë deponon, ku do që jetë dorzon, është i rëzikum, apo, mu shme deponon në vendin ma sigur në botës, mirë po atje mund më përfri nga lufta, dhe këtë investimi jetësor me të shku pashtë ka mundësi me ndodhë tërmetë gjithë shka ka mundësi më... me ndodhë nëse dhepënun të njerëzit mi pa ka mundësi diçka që të Allah dhepënunot me u reziku nga humbja, nga ndonirë rëthënë caktumë, jo, s'ka mundësi e pa mundëshma është krejtë dunjoja shkaterot dhe krejtë shka ka kryu Allah shkaterot pos asaj që Allah ja plehë me mbet në tërësin e këti shkaterimit dhe në k nuk preken pun të të uafëtën, ati ku Allah i ka deponu me i rujtë, me të shporimot e ju me në këjame, nuk preken ato vëm el hafidh, a i runa vëtën e po mirë, Allah po të ofranë një vend ku kanë më urujtë për jetësish kontributet e të uafëtën për. për jetësish kanë më urujtë pun të të uafëtën nuk kanë më u preken nga askush dhe nuk ka me i marë askush qashtu që që i këtë rgu kanë kime i gjetë plëso e qështë një duke pasë këtë parasysh, s'po vlasë me e pyjtë, a dinë më përgjith, jo, jo, më përgjith, dinë më përgjith, po me pasë prezente këtë bindje, momentin kër dikush për të sigrë që këtë veprë me i deponu dikon tjetër, a pranën, e mund Te, nëse, nëse tënë, për mundë shmë është Allah, e për mundë shmë është Allah, e për mundë shmë është Allah, e për mundë shmë është Allah, e për mundë shm Aja japë mjerujt dikujt Që është i smut Nuk ka mundësi mu që unë koma O një njëri i smut, i shtrem Ska mundësi me Leviz Mi thonë aki mundësi të nesër Këtë mi një vjeqar Mu këndesë për te se A është i gjallë, shte, fletaj Për su në Leviz, këtë me të ka Nuk ka mundësi me Leviz Edhe aki tjetër kënë Shumë ma i sigur Edhe Leviz, edhe ma i dashur Edhe ma i afert, edhe gjitha i ka edhe a i po të frënë, bërë të une, une rrujë thmineve. Iri menqë, ku e që fmineve me rrujë të përë? Iri menqë, ku e që? Dijetë u lovë, a i që s'ka mundë si me levizë, a i edhe me dashtë atë thmi, nuk ka mundë si me ndalë nësa i shkonë me rizikovit në tjeve, s'ka mundë si. Dhe mundësia që këfmi me pësu, lëndimit saktuara, ndështë edhe me fatalitet, o shumë e madhë të për Pse? se ke besu vesh dikujt, kreti ka ma vesh nuk le vizë, kreti ka vesh nuk le vizë. E paramendo, për shambu, dhe këtu dalimi mes deponimit tek aja dhe, dhe ruajtjes tek bja shtë, kreti ka njëta, vesh ky nuk le vizë e ky le vizë. Me një dalim kash, po më dhënë tjesht, një, krasim e ketira që i kanë, prapë se prapë, e mjaftu shma është, që me ditë kam u përcaktu, e mjaftu shma është, apo. E po më nëse te krijesat këto dallojnë vetë lëvizja apo e çfarë ta merrën dallim mes Allahut dhe krijesave në deponimën e ruhjeve, katë më çupundet uajën në ruhta. Kujt perihej apo? Njerëzit jo pundet u Allahut. Njerëzit, sikurse do ta përmend më poshtë atë. Njerëzit. Pund etina më mëbo. I bën mira ti na taharan ata. Habide sunerun, nuk mundet njerëmi me ruhjt bëmirsinë që dikush ja ka bë. Haran, apta Elevë më rritë e punë dhe tua, apta Përndaj, el hafidh Njuhi Allah qëllë lëvala, apta Kushtë Allah qëllë lëvala Njuhi e begative, e mirësive, apta Të Allah, të barë, këta Qëfar mirësish, qëfar mundësish një ka e paj Sa kujdesit E kështu më radhë Nga e që mundë fritet me ore, me ore, me ore Të tëra, dhe nuk shterët se folër njëri nga Bolëku e informatëve dhë dhështë në këtë aspekt Nuhi Allah që e në që në që njënjali hërë Aja është El Hasib El Hasib Apo Paracit kemëllon në logari El Hasib është Aj që i mërë ropët e njën logari E përmi këtë pun që për e bënë Qish për e bënë për këta, këti kime në logari E dhe kush kime shkuo E kush kime u këthy E kështë të mërële Dhe njërë me pasë përshë Allah që e në levon Allah në të varë e këtë tala Gjasa te blu, gjasa. Wallahi aiçi që ka zambër të mbushur në mundimin e Allahut te barekote. Aiçi që ka zambër mbushur me dashin te Allahu që do t'o xhalluam. Aiçi që ka zambër mbushur me njojën te Allahut te barekote, dunya ja ndron për top. Po më është ndrysh aftë. Kuptimi gjë është ke ndrysh aftë. Wallahi mungesa e njojës Allahu xhallahu Allahu na bën pastaj. Duhet më po djela të më kupto gjërat ato. E pa ai që nji Allahu xhallahu Allahu din pastaj çush. Qës, çu sile çu qës si kalon Cdo sa në këtë dunja, madje portohet nën çmim, veçmëndje me më isku apo veçmëndje me më isku nën në çmim. Ne buni punë për dikon te te posa lon xhë Laura e lere më praktikisht në vogët punë ato. Kur kaçin Omari ibn Abdul Aziz në momentin e vdekjes, po para se me vdekje ka qenë i shëndosh i kanë ardhë me një përpozimë dhe i kanë thonë o prisi besim të ardhë përta tjeku njëri mirë përta më në një njerës kanë dëshmu për suksesin tënë e për punët të ua përta na ta kemë një përpozimë apërta më uvaros me lone manet më uvaros mërana dhu mës kur varos pejgamberi sallallahu a.sallam apërta omar i bën ablazit ndije që ka buaj njëri apërta No, në barinjet në shketin të thil, apo, ka e kanë pa po që nuk përmungojnë po delet për ujqve mu, apëtan. E kanë pa po një pa bloku interesant për ndodhë. Së kanë ditë, kanë që në largë atë a vendimarët, kanë që në largë këtë dinda dhe që kanë ndodhë dhe që në qendra. Thënë shketinë, a më kanë thonë, si du këtë një njëri mire pas ka marrë punë në ndorë, apëtan. Se u dhejtë si mirë jeshe harin këtë, edhe Omar ibn Abdul Aziz dhet puna tjetër. I kan thonë për propozimin e kan thonë. I kan thonë, çka thon, të mërmanja? Ti më stui, na propozojmë. Na takojmë punama. Ne me mëmëritantim e meriton, me kon, çatë ngat Omerit. Nga së vtië ças i Omer si ai di çyshfton. Çka ka gjem për dijen e dorës. Si kohë, që nuk jas ka thon, as ka si prokolla, as kurrë plus as sot tek e funë të mvorros. Vorrosh ta jete kuptou. Vorrosh ta jete që ka thonë ka thonë kjo ka lidhë më të qitë se ka më herë thonë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka pasjath me kush e di qëfar gjunahi me uspravu se se Allahu me pas zamërën ti me dëshirën me unë me konë qëtë javëtën kush e mune me konë i vërosën të Muhammedisë, kush e mune Allahu kush e mune me mshku menja mu vërosën të ebu Bekri kush e mune Po mësë menja së më shkanë për atë punë, Allah, vëtëllë Po që farë më rrite, po që ka për farë një për këtë punë, Allah Që kërë? Një që halë i ti është, e din kërë kërë halëve të vetë Lë e këtu për dhëmë, me, me kërë për vërrim E po në raporët më Allah, në gjellë e vëllë Po rrubë e dhë që më shku më menjë më në këtë punë i ba detë Që Allahua ka kërë ku për meji, Allahua është p Po veç me, me më shku menja mërë Allah me e bu për dikani është po muhe madhe E lere me më aktivizua dhe qëllimisht Me bu një pun për dikani të të të të pasallat gjellera Po kë është e madhe E për kur që rrekt këtë pun të madhe Allah e dhudurar, këm përshtypjen Që Begit dhe dhe pinive me në thonë Më varosë që ty dikon në gatë Qëmë ja ja mani, mani se... Ama jo si omër e brazizat Fejt se na si na heq kërkushi Kësë m Për një ma në krasim me Omer ibn Hullu, kërku një si më të... Ka njështë në lajka mu përndoja, më... E kanë pyth Ebu Hanifa Rahimullah... E kanë pyth Ebu Hanifa Rahimullah për Muavijun... Radiallahu ta'ala anhu... Se Muaviju... Kanë do dhe sotë qëshje në histori dhe është përfol për të aptëm e kam pyth e bohanifa bu, Rahimullah, atë di kështë e bohanifja Rahimullah, imam i madhë për imamet mësliman babë, i ka honë qka të mërmën për e bohanifën, ka honë burra, plëhni i muavijut, në komë të ti, kër ka lëftu me pegamberin s.a.s. plëhni, jo, jo muavija, plëhni ti në këpuca që i kara, duke lëftu me pegamberin s.a.s. me mbrojt e te, është maj mirë se e bohanifja, baba e bohanifës atëm. Joën vetëm u mohu pol po avën. Tanë se baj, këtan që kanë ditur për Allah, kanë oftu Allah xhella xhella Lubin. Po njerëz morin guzim apo në vlerësoin ulin flasën. Është vetëm meritore, është vetëm kështu apo. Ku je ti o Allah? Mungesa e njuajs Allah xhella Allahu. Mungesa e njuajs Allah te barako ta. Pa njerë që një Allah te barako ta. Me çvesvesë me i boksitani zgatë pak sa që njerëz do thonë Baqi problemet janë këtu punë, çka më gjatë vëllai këtu, kjo diçka ka ndodhur afta. Se lerë më, u më u mobilizova çlirimisht dhe praktikisht më lëviz në punë u përdikojnë. Kjo është e madhe afta. Ç'kë është ilaçi. Njohi Allah xhallah Lora, kush e njih Allahun te barekuta ala, devi ndrysh afta. Ma sot të lutem. Njohi a njerëzve. Kush janë njerëzit i duket nënçmim për ta më punuar punë. Vallahi kush janë njerëzit afta. Çka janë njerëz afta? që ka njerës? Kujt për dëmja, kuj, kujt për dëmihin qefë vë lavton, kujna? Për kë për e shkatron jetën, për rënen aktivitit në dikuj, kush, kush e njerës atëm? Ata që, dhe mëron, ju leviz disponimi tëjnë ma shpesh, ma shpesh, se që leviz koha për jasht, të për të tëmë, ola i ma shpesh, ndërën dili njerësve e dhe largot, e kam ftafte në zetë në raport medikan, se që ndrën dili për jashtë o lapdhëm. Qëpë e ndër njerës? Ata që, dhe me thonë, realisht harrojnë, habitën, të prirën nga epshi, nga zilia, nga shumë tjera. Për që ta, dhe që nëllu me në japdhën, momenit ku nga cmojnë, nga syfatsia. Kur dëllë me muni një pu, përdi këndë të të të përsa la ënë gjithë le vëremëne. Përkanë, Allah, përkanë. Pastaj të në dhezër. Kemi thënë se njerit kër të më honë vepran me sifatsi një nga rësujet është, një nga rësujet është për e të lafdrimin e njëzme e lafdrua. Pa mirë, Allah, njerë njësë të lafdruojnë. Njerë njësë të lafdruojnë, në pë rralisht atë njerës nuk të kanë levdhu të vijë njerës kanë levdhu të vijë asë mu qëka kanë levdhu njerës kanë levdhu në basta asaj që poshohin dhe e kanë levdhu në bulesin e Allah u gjellë ndajte e dhe me jë për në në me konë mas me qëtu apo të shfashtu më katët apëtë, të dalë, ka një, ka një për asë me dalë Ndë gjënë një duke të mirë. Me pëmë i shfatë gjunaet për masë. Të gjunarit, ue, gërdit, se unë e të folet ty këqyri gjunaet. A në gërë një dikush pjuhet? Gërëditit. Se kështë ka onë ima me bu Hanife, me pasë lokatët, erë, se shumë dë mënenë nga një një një një një të të kamlu, Allah, ala, apëtër. Apëtër. Apëtër. Realisht, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por ata po e, po e lefdruhin mbullesën që ti kam lu shumëtuarat, se me bu me të doll shumëtuarat sjetë si për çka me lefdua së të jasunat me. Ndaj, qka për njerëzën, edhe nëse ke arritë sukses me të lefdu, qka kan lefdua ta realisht që ta e kan lefdua? Allah, kur gjëma te i pas kan lefdua ta? Ata kan lefdru një mbulles të lau që të kam lu me të abdo. Ose sikur se më qenë në Discord të banë Israelva që ka qenë kur dikush ka bën mëkat, disom mëkate të shtuara ashtu që ka qenë atko, i zvogëtoni vije zez në fytyra ato. Para me të, dohal, a, betë, më në më kon kështoj, ha? Çish që më do në lapë. Shumë do në akubat, mos vetë, shumë qëyre Allah, pi pi pi, shkarravinave gjunave në fytyra Tonaunt apo sigurozon fytyra bëllë. I zdol tani durrëve, qafës të Tonaunt, që thojnë gjunova ato. Allah i ka boluat. Bujë më gjuna, në prate, të mlenë, të reguësh për njerështë të takhaj, devatë shumë i mire, po. a e dinë zoti realeshtë kushje, qëka ki në zamër, po. a i ti mlenë gjitha ama, më se provoko shumë bëlesin se e që mlenë ato. Po. Andaj ka dë njerështë e në gucin, e në gucin bëlesin. Jo qënë zoti shenjën e caktu me prapë smervellë, ja qënë prapë ma, e po këtërej këtë perdja, ka njerështë jën jë, jënë buhur dë njo, Allah në, i ka bërë Allah hërë në do njohë E kur të nuk është mu bu hërë në do njohë që kështë Në heret kër të uqeplënë Allah dëve dëve tove Allah i në imë luft veç, Allah i në imë luft Andaj, qëka kime dojnë për njerëzëllatë? Qëka kime e kalzutit? Qëka kime kalzuti, e kalzut që ata me të levduhet? Qëka për levduhet? Qëta? Plus kësaj, njerëzë qëka për levduhet? Në Nëse të levduhet njerëzët, qëka për levduhet Njeri për lefdrujnë, real është Allahun Gjallahu Ala. Po ti e ke nëzunë rrugën këti lefdrimi, e e ke marrë këtë lefdrat për veti. Parëmërëna. Do në, lefdrimin që e shdaq njerët me abu Allahut, e ke përvecu për veti. A është krimke. Parëmërëna për shambullë, shambull në shambullë caktumë të thjeshtë do një avtu. Nëse dikosh, ka kërë i shkohë për e që. Ka këri shkull dhe qëka. Ka këri fakultetë, majestraturë, doktoraturë. I ka këri. Ka thonë mund njëri. Në fundë, do më thonë, ndikur që ja ka marë diplomenë, ja ka bërë falcë, edhe ka shkuja më në vetë atyatë. Në tërë vësëm i thonë këti, doktari i të në këti. A, A, shkrim këja. Me për meni që ja këna bërë dikuj qërë, qëka që bërë të po. Qëmë përë <coughs> në më allë. E përsa, kështë sa me parafru, shëmë të është mëri në vepres, se në largë asoj me kone në gjajshme. Se Allahut si duen lavdatat të po, njëve në duen, u da njëve në duhet diplomat, njëve në duhet me ditë një që këna kruj, se në jesëm kjeqës të një po, ama Allahut nuk i duhet. Po realisht njerëzit atë lavdat që pëtë të bojnë ty, realisht është dashme e bo Allahut. Po ajt që bëm përshu faqa e ka, uzurpu këtë lavdat për Dhe që për shkak të ati i badet njerës për të lafdrojnë Kusht ka mësu më boja ati i badet? Allah Gjallera A këshmë dit më falë në para mësu Allah Gjallera A këshmë dit? Qëka këshmë dit në? Qëka këshmë dit në para mësu Allah? Qëla është e që e këshmë dit pa Allahuna? Qëka këshet dit? Jo Allah. A këshet dit më falë pa Zotin e bo? A këshet dit më besu? Kërës e që ka ishëm kona vëz njërë. Kërës e një kona arabë me ata cunga, ata druna që ishëm kona vëz njërë. Bestytni të leshme. Të këqyre përshamën sëtë në dëgjaj. Gjitha këtu sëqarime, gjitha këtu mësime, gjitha këto libra, gjithë kjo fejë, që e luftën bestytnine, luftën shirkën, luftën këto, me gjitha këtu zime, prapini njërë më të fardë, bestyti, palitit, thirë Me gjitha këtuani, qëri apet ka probleme. Paranëmës me këtu, qëka ishë këtu? Mëzvetë Allah, mëzvetë. Kushtë kamësu ma gjëru? Allahu qëllën lëvëna. Kushtë të ka? Allahu të e pare këtar. Kushtë kamësu? Mirë. Kushtë të dha forësën me vepru? Kushtë të dha forësën? Allahu qëllën lëvëna. Kushtë e buni këte, në të gjitha përgjithë, Allahu qëllën lëvëna. Këpa mirë të ashtë, e lafti në fundë, une, që që bëjnë këpunë? Par mënëhet e mënëzër, nëse ki Musafer të shpijë aftër, të kanoha në Musafer në dark, ama, ama ushqimin e ka gatu këjsi aftër, ka doshme të boner, ka një që ki Musafer të kanoha, une pëtta këri ushqimin, ama farti mirë ushqimin, e ke qenë sofer, Musafer të kanë hongër edhe kanon të lumëshin dhurt ty, A me, po më në map po dekë gruaja të më gatua apo ti ke ke ti po shokot spothosh koësia e ka bërtë apo atë bën mirë kë lavdot sapot a e ka bë apo a e ka kryt ti vesh ke bë servim njerëzor është me thon koësia a është i kaç për një pitë është njerëzore apo e përkë kë është njerëzëm thon Allahu as është njerëzore cëna është më njerëzore pra cëna është më moralshme kur sa ka mund të bë vetë Allahu xhallahu alal Andë njerëzit ku ta livdojnë bukën, e tje ke përvesur lavdatën, rajshme ke përvesur, së është e jotja, nga se durte, ko ishi i sënësien të uja të fa, që shtojat, edhe ku, ku njerëzht lavdojnë e tje po, të shpoq, që shtojat të elham, së të të elham në si, si, si faqe, edhe në të thë të elham në përsi e për faqe, i përvesur lavdatat për autoritet, për më ngrit, e përë përë për ato ar me bo, trekti, me dikon tjetër, pas malon të barë e kotar, të daj, që është me njëfë njerëzët, që është me njëfë njerëzët, njuhëja njerëzët, të ndihman me luftimën e sifasim, përkan, s'ki përkan me Allah, e të rejtë, auzimit të rejtë, të në vëzër, që në ndihman në luftimën e sifasim, është që gjdo punë, që detyruhemi publikisht me nga se në fejt ka pun caktuara që shëriati në ka udhëzum me i bu fshehu rrazi por ka pun të cilat nuk i mundësi me i bu fshehu rrazi për kundërzi obliguash me i bu publikisht obliguash për shambull so një mu falë të shpija gjumon më, sinceriteti se so në më përshet një ku që për falë gjumon <laughs> barë që ki malë gjami dhënët po krejt dhënët po që për falësh a që shtu? Po e me gjumonë, po dhe sabahun e jacinë, du të me dalë në gjami. Së më dalë në sabah se pëmëshoj njerës të iha, du të me dalë. Ska këtu pëmdo, këja e vezvej se e shetanit, du të me dalë. Ushë publik, ak. ka punë që s'ki mundë si me i kryjë posë publikesht, që ashtu e ka bëhe zoti. Të gjitha punët të cilat, njeri ju i bëm publikesht, rëzikohen nga sujfacija. Qishë më ushëru? Ka në fëndë djetarët, në një tendë vepër që e bën publikisht apo ngalloj i saj me bëu fshehur as jfton. Por jata ka preferuar serioti që nafilet me një fal të shtëpia. Sunet me një fal të shtëpia, apo forzi këtu në xhami për shkak të virs me xhemat që është, ndërsa mundësisht sunet me një fal në shtëpi pse me utrainu në shef domthon atëpërshe çdo namaz ka sunetë. Andaj edhe namazet e balanson. Sunetë më shoft fazën publikisht. Sa so të ke mundsi, s'ke mundsi i synetët me i falnë shtëpi, duhet një të marrë shtëpi nga se ikun sunetet, i kanë sunetët i falnë xhamin më mirë. Ka namazet tjera që mund të më ofshë kur azi, namazin natës, namazin duha, namaz nafil ka shumë. Prandaj mund do të që, domthon atë pun që e bën publikisht, një gallojit njëjtës po më bëu, fshi gjorazi dhen se bën fshihurazi me lejen e Allahu xhallahu trajnuar në siguritet dhe, dhe i i ruajt dhe i mbrojtin nga syfacia vetëm ka ardhur njëri te ibn Abbas radiallahu ta'aluhu dhe i ka thon unë po kom frikë se mos yon prej nga syfacia nga se kët pun publikisht kët publikisht e ka po ibn Abbas se që njëri i sinqert është po është kaplum nga vezvesja i ka thon e tu salli bil lejl qon a falesh natën e është kërë të vetë, një ku, du të mi kalëzua. Jënë dë punë që si kalëzën që të kujna. A ma një ku për të vetë, përshim, a bënd të i kështët, a ti du të mi kalëzua. Që e ta shë e kam e të përmirësu. Që ta? I konë masin vete, po, falëa. Ka ja apë, në të skiri, ja, apëtën. Në si fatësia, natën, së në qodin natën mu falë, apëtën. Edhe me pasë për halë, së se shë e kërdi që kërë, e, po? e këllëzaj, a të se ka po kërë kush? Pa fal, e të është të këllëzuhë që qëshë kështë të u falë, e, e këllëzaj, përndaj njëri nëse falët natër, a ma të aman natër, natër, kërë është me lene Allah Gjallewala shërëm i sinqëri të rizër, nëse njëri përshambull është me një mjedisë cëktu, edhe e marën beshër aqërushumë, thë normal, në fanë e gjirushim, duhet me kazu kërë e gjirushim është. Bile ka rekomandu pe i gamiri, sa ose në situata saktuar, më unë, i një sajmë. Kërë dikush e provokan e në në buzë, më unë, qëri jëmë në gjirushim, e sënë silës i kërës e gjirushim, më unë, e më kazu, në gjirushim e, në më, në këmoj me im polemikë, në këmoj me ushtuji, se në gjirushim e më bërë. Në më ka situata, duhet nëse të kapo vakia që më mor vesh njerëz të aqjërushum ja mund do të chimë një dy tjerë ama s'e mor vesh që që aqjë ja komunsi. Mam sheft diku. E e balanson atë. Këra duhet të mos sodaq publikisht. Publikisht sodaq të mos, çon tho të situata kërkohet me mbledh donacion fond caktuar minimum diku. Situata duhet më publikisht. Mirë, balansoje me sodaq më sheft që të s'e kërkosh atë. Nëse njëri ju jepë fshehë u jep razi Falet fshehë u razi Agjuron fshehë u razi Nuk i bëmë bon pasaj dëmë insha Allah Aja që i bon bëmë publikisht Nëse nuk i prinë si faqësi sëptëm Përndaj Fshehë u razi është balansi punëve Të Hapër e publikë Ka thonë së ka në theu Rahimullah të, të gjitha punët Të cilat i kam bërë publikisht I deturum kam qenë nuk mbështetem shumë në ato ditë ngjykimit apo subhanallahu. Kët pun publikisht që i ku bë, shpeshë të kam oxhën leula, amma smoj më shumë topa. Por i balancon me do pun tjet të fshirës që kurkursh nuk i din, an çato e jo kujmë din që çato me kon esencë e shpëtimit, jo ato që duken publikisht. Ka ato që duken publikisht, shtilë shkotojnë nga kafshimet, sikur të kemi sek. Kafshuarën këto dikosht, dikosht ta ka fshonë punë, në dhënë. Andaj njëri me pasë fshehë rrazi. Dhe kanë thënë në lematë, mundohu të keshë punë të mira fshehë rrazi, që ashtu që shki gjuna e fshehë rrazi, e po, a kene gjuna e fshehë rrazi, e po, a kene gjuna e fshehë të në po, e kene gjuna e dhe më publikishtë, rruhëm në po, e kene mirë rruhëm, e po, e po që shki gjuna e fshehë të bëne punë mirë të fshe Notën, por kur bin perdat, kur syt e njerëzve mbyllën, kur syt e tyra largohen, balancimi i punës publike me punë të fshehura jashtë vëmendjes së njerëzve, larg sytë të tyra është një nga udhëzimet hyjnore për shërimin nga nga sifasia. Uzimi biolog që na ndihmon me ushrung nga sifasia 19 është këtë ato që kemonë ndërë më tanin. Ullo dhe medita dhe aktivizaje këtë një huri në konë kur nga cmojsh nga sufatsia, eshe produktin efikas. Bon, Kime ujtë për rezikon, për shumë të shmerin, për të keqen, për pasojat. Andaj, mos i bakë të dirëse, të kaluar që i këndëgju, po, mos të mos të mos të mos të dërrsiun një ndjenjë e mirë përjetuar e moj mend ku shkrim në udhëse u kënaqshim i kamet përjetimi i këndshëm i këndshëm ama detajet udhëzimet i ka harruar i ka harrua ekso nuk sherojë jo sherohesh nëse e ke para syve udhëzimet jo si kujtime jo si kujtime por si televizura që ta shfaqin vazhdimisht apo pamjen e shëntuash me të sujfacis, që sartë shko menja, e shantër. Tërjekër, pasojat, rëziku, këtu që i cekëm dirë me tani, e kështë të më ratëm. Me një fjallë, dituria. Dituria të në vëzër është një prej, prej faktorëve të rëndësishëm në praktisën e punë dë të qia. Në këtë kemi thonë, nuk duleve që këtu, në gjdoj që në. Në gjdoj më ka që të njëri me elonë, Sa so më te për dituri, grumbullën, në mendës aktuar, a që më efikas është për pjekja e ti me ishpë të gjynojtëve. Sa më so të përgjithshme kemi informatat, atëra, më të doptimi ka shi gjynojtëve. Për shambull, nëse njëri të ndrylozër, do më bëni gjynojtëve. Edhe e dinë se është keqë. Nën kreqë ka dinë për këtë gjyno është keqë. Kjo e mdejdi këne në ala, më keqë, keqë pak, keqë shumë, keqë shumë, keqë shumë, keqë shumë, lej, lej. Për nësë arrit me e detajzu këtë keqë, e keqë është që kja, e keqë është kja, sa so ma te për e detajizan një hurim për këtë keqen, aq ma te për larguhet nga mundësia më ronë të keqen. Sa so me e për dzidh shme është një huria, qash me e mod është mundësia më ronë gjynohë. K Përnda edhe për të përmend njësarë që nëse njerë që nuk përshamu nuk, nuk falen e din që kanë obligim qëfarë thujnë, mire më falen lume e që falet që ka që, krej që ka të njështaj me thunë lume e që, falet. Jo që lume aj, i falet ju që shtu të lume e sa i e për ti e përmë me dit përshamu namazi që avlire ka, raziku i lënjes amë ndetaje, ndetaje allahe, gjdo sen gjdo një uri, jë rëndqeth rupin, janë ja, ja grit, nëmën flëk për pjetë, nëse ka parasysh, që fatë, nëmë thonë, mas më u falatëm. Ka qenë Ibn Ebedib, një nga djetarët e hershëm, edhe ka qenë në gjemin e pejgamberit, sëllë Allah, nuk e nëhet ullëm. Dhe ka arë halifeja aty, dhe këtë njerështë janë që në komë, po të pitutës janë që në komë. E vetë kësë që në komë. I ka thonë halifeja, e prisja, i konë në farzullum qare, i konë e tipsë së që me në kom, ka thonë, mëran menë fjallë Allahot gjallë wala që thotë, jë u me jëku më nësë u dhe Rabbil Alemin. A ditë kër ngritën njëtë, rinë komë para Allahot ma nëmë, apo, e, e ruaj tja qëtë ngritja, nuk e prisha me këtë ngritja, pëtën, do nësi, qëna dikut pëjtu e të e qomë atina, ju të jopëtën. Thotë kë njëri, s'ka metë ki me për më rënqetë për kësoj që thëtja për para se me di këtë informat nërmali do këtë ama kur të godet me kiamet veç me, me pasi ma njëri heç dhe po, se rënqetë për ndaj njëri kër e kujton kiametin, e kujton këtë syfacin, rezikon këto i bën barira të përgjithshme, e sis të njëri më Allah, që që e thëmë, heç nuk konu i manders me vetë njërin për shambu me vetë njërin a mirë Allah me rajt, a ka njëri në dunja qështë ja, s'ka ma mirë se vapështë, ja, s'ka kështë vopashtë. nuk ka kështë, vopashtë. edhe ajë që bën gjuna edhe vrasësi edhe gënjeshtari edhe hajni mundon diqysh me e zbut krimin e ty në avton edhin që ka bërë keq për mundohet dush me a gjithë një veqë si s'ja mund që ashtu i keqës për këjtoni një, njëri është i prirër me arsutë të vetë në djevën rodai ballafaçim me realitetin me informacionet e duhura me din e detajzuar i bëhet një lot pengesë. Kjo vlen për këta, por edhe për sifacimin atë. Dhe është të pasoj që ndërmë ato ndryllozr uzimet në ulërim ka sifacia është edhe në gjajmësia kaluara, po pak më veçantë qoftë. Të marrim sim nga përfundimi i atyre që i bënin vepet për syrë për faqë me që mëre mërë mësim ku janë atë ku janë njerës me afton të veqit hadith me pasë për asyshëm të gjithë në atë përfundimi i syfacis ku ashtë hadithi i njuri i e bukureris rrëndi allahu ta'alanu i sile këtë hadith e ka tërgu se e ka ndëgjumë ka pejgamberi s.a.s. Cilë është këtë hadith e? Ka thënë pejgamberi s.a.s. Të parët që ndizet zjarë i gjenim me te në tërë vetë, të parët që ka mund dhe zjermi, ka mundis me ta djegja njërë dhe në gjenim Allah në rujnë, një në tërë vetë, tërë. i parë i kush është? hajtë që njerës jo ka mësu koronë, jo ka mësu njerës e finë, edhe e mëra loë përra vetë e i thëtë, të kom njëpë dijen, të kom njëpë këtë, qëfar kërë kërë gëmë, të të dhe zëtë i kom mësu njerës, s'ku mëllon venë pa fojtë, s'ku mëllon kështu, s'ku mëllon kështu të të të të të, thëtë e kam bërë për hirtë të unë, të përta. Këtë e në dy konfirm dhe e dyte se ka po për Allah, Allah dhe të ke dhept përran, e ke bo që tuet alim, nuk Allah sija konteston mundin, nuk thot përran s'ke punu, ke flajt, e përrija s'ke ka, për ka punu, Por, për një me ka punu, po e thot përran të njëtja t'jë, se ke pas për Allah, e ke pas me ton i dishëm, me ton i vyshëm, ande i thot me loke, kap me rrake në gjëhënëm, kësë është kajni, as vrasi, në në në në në në në n Më mësëm, nëse që të Allah që në gjëhnem E kanë masinu kë që në gjëhnem Për si fasi jetër, kanë Nëse që ti, si ka krypun Feja që u kam sun njerëzapën E kujtë këm i krypun Ndyshka tjetër paset e ka Allah gjëllëvala nësë shkan E ka bu përdikojnë të të ratu A është e qartë Më mësëm, të e unë ton E si lë Allah gjëllëvala Para vetë i njerën Ka dhonë Ka ndihmu se që nuk është që nuk është ëëë dordhën e thjesht çkë është shumë i veçantë apo pse i thot Allah xhallahu orbi jam të kupon pasuri të kumëap çka që bë mëto kjo është pyetje e madhe çka që bë mëto atë ya rab nuk kum lon vend nuk kum lon vend çka atë nuk është dordhës i veçan i i i i random i veçantë këtu Nuk kom lënë në vend Ku kom dëgjua, kom dit Se me dhonë që e tjek në oqër E që s'kom dhonë Adin së so vene janë tu Adin së so vene gjatë ditës në njim so Sa mirë me dhonë e sjepëm Kësë ka lënë në vend Që ka një dikon, mirë me dhonë E që s'ka dhonë Hëtë krejtë të i komboj jara për të jopë E që të i të la për rrenë Për që i ke dhonë, s'ta më hojmë E vërtetë të ke dhonë keni uponi më kani muab. Për një mes ke lund fukara që ke pasmësi me unitet që sini muab. Për një mes ashtu. Për një mes nuk ka projekt hori që Allah ka qenë i knajur e që ti skeçim prezant me kontribut. Për një mes këto nuk ta mohojmë. La dhul maljoum, s'skapo drejti këtu nuk ta mohojmë. Amba kë dytën. Kët po. Kë dytën që e ke bë për Allah, ja këto ta mohojmë, se sekonjë ashtu. Pse ka thonë? Ka thonë Allahu i thotë e ka thonë që Me thonë bujarë, me dhonë dërëdhënës, a filoni, a ke dhonë për qëta? Po, a kanë thonë njërës, vë qadqilë, kanë thonë njërës, doonë e ki harqit, që po dënë këtu dhe është? A ke bu për qëta, po, a ke marë, po, head starë, që po dënë këtu dhe? Allah nërgjëtë, ar... vë qadqilë, është thonë qështu, e kanë thonë njërës, e ki harqit, Allah, që po dënë? E ki hargju, nëse e banë bus hargjan, a ki mundësime shku muanku atje, o nëve, e musha pesara, s'kam mu, a tani që bonim e to, fole, a ki hargju, e që pojten, a, a ku përten një nërmal, kitë punë kërkjezën, si ka, i musha pesara, si kam pe, a është nërmal një nërmal, nërmal është muanku, kër e ke musha, e padrejtësisht ti kanë marrë, që ndodhë kërë, ti fshinë kërë të facinë, të ti marrë në vën, a po, Apo. a ma, konë fole, ke full ti në fund kjo, po ti në dzerë në konë foljë allavem. E tash? E qësht tash? Po e konë pagune. Po pa, e ke hergju po? Hec? Hec? E nëllaj thot ati dismi të këti bujarit të këti, që ka dhët? Ti e ke bu për shtë po? A të kanë thonë njerës po? A ke marrë deklerata? A ke, a ke marrë dekorata? A ke marrë levdata? Po a ke marrë? E që pëtët? A ke bu për shtëta? Po për shtëta? Po he A dhe i treti që ka luftu, ka luftuaj ka jetën kryte ka shtin. Ndroziqë. Me mbrojt se në Allahu xhalla wala me mbrojt vendin e vetë me mbrojt ato që Allahu ka, Allah ka kërkuar me mbrojt. Ai ka rreziku kon vit poru kon gjith. Po ma. Mi son trem. A dhe i kanë thon trem? I kanë thon trem, i kanë thon 3000 kanon, i guxim, kan i kanë thon, kan thon. I kan thot Allah xhalla wala taqom ja 3000 edhe forcën e të komi të ke bu. Ja, o Rabb, s'kumlonë në dhën pa luftu, s'kumlonëën paq, ku s'kumlon, s'kumlon. Atë kët për hir tonë apo. Edhe kthi Allahu si thot, por ran se si shku. Jo, jo, ja, ja pranon që ka marr pjesë në betejë, ja pranon që ka marr pjesë në rreziqe. Mi për të se ke bu për mu? ja ke bu prom. Ti thonë më thonë i guximshëm. Me thonë trim, waqad qeel. Waqad qeel, është thonë çështoj. Ështon shtonë, e ke harxhu se dopa. Marr mësim A ka njerëz në kategori si kategori. Jo si individë, si individë ka, por si kategori a ka qenë më të mirë. A ka njerëz më mirë? A ka a ka kategori më e mirë? Sa ata që njerëzve janë më të mirë, ne ka. A ka njerëz më të mirë që ndajnë nga djersa e këtij mundi tjune, dikut, a të ynë, minimu diku të ka më të mirë. A ka më të mirë se ata që janë ngatshëm veten me fliu që dikush më kaën mirë, a ka më të mirë. Nuk ka më të mirë. A më kur Kër e borën me faqëfarsi Kër e borën me e sënjërët Ama kër e njëllosin e e fliqin e e prishin Buen më të kështjit Për dhe për këtë Me ta ha për po gjëhnimi Merë mësiv Te ju në të gjithë Merë mësiv Besa Allah o të dhe të faqë të biru Faqë të biru ja uli bësar. në oh, jo, bësarrë Merë në mësiv O jo, që ku me A i keni me të këry Uli në bësarrë Që keni me në këry A keni me n të gjitha ato që kanë bërë për dikën tani pas përgjigjes Levan. Ka një hadith e se Allah xhalla ulla tha ditën e gjykimit kur ndohen shpërblimet, kur vlersohen angazhimet, apo kur kur kur, kur ndon gzimet, kur ndohen, kur ndohen premtimet dhe realizohen premtimet në këtë ditë Allah çfarë tha. Le të shkon secili Allahu, thot, dit në të kërkon shpërblimin tek ai që por tek ka punuar. Te unë vetë ataci për mua ka punuar. Shikoni Kur'an-i thot ditën e gjykimit le të shkon le të bën dikush, nuk ka si do një optë. Sa njerëz i ka thënë Allahu shkon xhamia e zgjen xhamia. Këtë ndryshë është apo. Ma ditën e gjykimit Kur'an-i shka, është urdhër, s'ka mos e rrezu. I don, fjalë Allahut i don. Dash të s'dash të kam shkuat aty. A ne nuk ka, a ne ka gënjim, a ne ka humbje që në ditën e shpërblimit madhë, në ditë kërë besimtarët po përgëzohën se se shpeti kanë me e pa ftyrën në logellë e valatë. Kërë besimtarët po u largot, perdja që i ka pengu me e pa gjenet në të bukuri, tash për eshojnë në të bukuri. Kërë japët mundësia me e pa Muhamedin, sallallahu sallam, e gjithë atë të bukuri, në këtë kohë, në vendëse me e gëzu këtë shpërblim, e me e marë k nën shvuare për buzën shkon në kërkancë spolimin tek as tek dikush nëse është në xhehenam, është diku na, dikush kush e di ku ka përfunduar, kush e di ja? ku është ajo? Dhe kënde chimën, façë biru, marrni mësim, marrni mësim apo e po, nëse marrim mësim, a jet, a jet pas ai hapësirë për shifacsi? Me lenë Allah diop. Me lenë Allah diop. Gjithashtu të për asocion ndihmon domosë No, shrungja situata është edhe përpjekje e vazhdueshme. Njëherë erru pak çdo ditë duhet të vazhdimë këtë fat. Allahu thot: "Wel ladine jahadu fina la nahdiyannahum subulana." Kjo është përqëzimi më i madh për këtë punë tort. Për këtë ata që angazhohen, Allah i përgjizon se kimi çel syt mos ki gola ton. Kimia po harin mundit ton, më çe pak kimja po hajrin, faqet varsis, kimja po hajrin, në dërshmëriz, dhe e që dhe pak, dhe e që dhe pak, uallë dhine gjahedu fina, ata që përpjekën, dhe jepin mund, me qenë stabil në rrugën të, me jadalë, qështë kemë thonë na, me rritë të kënesia lat, dhe ne hdijen në hum, gjellë sëse, nuk kena me i shgëny, nuk kena me i lonë loqë, kur, kena me unë gjitë dorën, edhe me, me i siel atje ku ata kanë arritë, kanë kan synu me arritë kënësia Allah Gjellë Vëllatë. Ane në në vëzër, na ishëm dhe punë, për unë pak, për unë pak, së përshvejke. Do të gëtë, do punë, qëpetë, do punë, gëtë bonë. Nga se nga një Allah Gjellë Vëllatë të në vëzër, e në vënanë zgjidhën e një qështë së këtu me, për nga pas sinceritetin e qëndëshmëris për njëshë me e të epe ka mëndësi me të mëniherëm i bëntejme Rahimullah djetë pesha e ti dja e ti e kështë në rad kontributit ti djetë që faradhurimi ka pas që shë kam përshu dhe thët i bëntejme Rahimullah nga nëzans e ti thët e kom dëgju hoxhen se hoxha ka pas Hële, këm dëgju hoqen të thonë që njëzët vjet ose që tërëdhët vjet ka përme njëzët, disot tërës minit katërëdhët vjet të që katërëdhët vjet jëm duke investu me e përmirësu kuptimin e fjesë edhe durimin dhe, dhe lojën lehune përme në katërëdhët vjet sufenë thëvri ka thonë njëzët vjet e bëj përpjekje bëj përpjekje që me e fol rahat në mozin e natës Me knatësime e falë, njëzëdët vjetë, a i tjetëri që është të ekstumiralë. Njëzëdët vjetë, ku është përpjekja së finë e theoritë? Ku është? E ku është? Ka dhalë, ka dhalë, me në minë herë, të i hojqë të e, pës pëtë delë, s'ka kështë? Përgamberi sallallahu sallem, ju prëmëton të sahabëve në meke, ata torturoheshen. A ju prëmëton të këturët më lojë, aftë? Vajzdojmë e këto njëtë dhe Medina. Për. Kur saubat e sinqerë s'kanarë, me thonë njërë, rësullë Allah. Bagimati kërismë, me thonë, që kanë më mbohë mirë, pa ala, së ka po mbohë mirë, me thonë. Saubat s'kanarë, me thonë, kërto. Mirë, po, ata që kanë kontestu, me thonë, premtimin e pejgamberit, së ose në kanë që ta që, e realeshtë, kurë si kanë besuat. Për në luftë dhe hendekut, e dini kanë qenë të rrëthuar, ori e madhe, bukës kanë pasë mungi, e në luft kanë qenë ato. E aty bashkë që aty pegamas ju ka premtu, qëtë të rime të noje, ju ka premtu pegamas në pasurit madhe, nuk është e logikëshme, me logikën në të nëtëm që aty me thonë, këtë kë ne kështë morë të allje, ne kështë në bile hajgara më zbo me neve bërë, bile hajgara më zbo, njerëzit, Me me medalë, be naiko varamazba. Pot një gojna, spot në Allah, të ke na përbush gamë të ngut, tash na ke mbet në dorë, ama haj gara mazba. Bili spokop. Jo, ja, më shfar. Para mëno. Rrezika ti fëmitë gratë pe fiseve hebrej apo. Për rrezik pe, pe fiseve aromat nga gjithë anë rrethum. Gënmet midis vënë. Frym, ftoft i madh, uri e madhe. E haj po thotë kër me shtru persin, supervojim botnora. Haj gara bona. A i bjenë që është të me logikën e smut njerëzë, po. Kur kërpej s'avë nuk thaj e Rasul Allah. Më nga lalë, po te që të bëllë, më alë, ja. A ma qëfar të i munafikat? Smut në zemërë, qëfar të? Tha, nështë të më përshkojmë, për një shpreje, nevojnë me kujra hatë pitute, e kujna ka të zënë, këna me shku përshët e për pjeta, po. E po, është a, po a që është të është të shkëpun? A kontestojnë fjallën Allah, Gjellera, dhe fjallën e kajarësëm. Por nese ka thonë Allah, përpjekur u bia me hikë një gjuna, më stuj s'pomuj, o Allah? Thuj s'podu, ma ka lajrë, o Allah, ma, ma mirë s'podu, Allah me, Allah, ma, ma stuj s'pomuj. Gëse nuk është, qështja, apo ta kontestoj unë e ty, apo ti mu, ju. Jo. Fjallë Allah të po, Allah përpjeket, më boj mirë, këna me një mu, qështë Allah pë Ku shpërpjeket me mu? Allah po të mirë krahimin i mua, Allahu e pa lut. Wallahi në besofira salla xallahu aleha vəla. Ne na duhet me besofira salla xallahu aleha vəla. E çka jet po? Përpija ku Allah? Përpija ku mundoj, jap mund. Muslim munsipa shfizu. Edhe kadala. Ata kam ata, sporton, angazhimi të vazhdueshme kanë vonë me dekada. 20 te 30 te 40. Ne flasim me ditë me javë Allahun, që 3 javë uojm të munduni far, 3 javë që arë me krahet me nit prëma shtap derguni kok shtu kodo pun doin mund do me të po Allah pa ljodhë, lirëm, se me idhon, apo lutesh a pi di vlerën se më hemë i dhon apo sa di vlerën atë paçi përpjekët e munuo të munuo me farë përsomë namazën për kushtim hari shkojnë me të subhana tjetër na po të munuo të munuo atë e kur nëshalloh rubin ka lutë të ka munuo të edena kur ia pazën i dhonë edena atë Së bënda e prajë Benkaime Rahimullah në një rast Nuk është drej përrit me këtë që po e përmenja për. Po këzërri se i shërbenet e kësaj Po dhe përdo pun tira shërbenet Njën nga djetarët Thatë një përvojt e ti Me motër në vet Këtë motër a ka qene smur Smur një tronë ka pasë të të. Në ka marë në cijë si që farë smurje të ashtë Për mështë zhvendosi vëmenet e kësë smurje e saj Ka pasë smurje të Dhe kër hoxja ka tentu, kër djetarit ka tentu vazhdimish me kuran, ledza, ledza, ledza, bëdoa, bëdoa, nëthën e qumë përpun, po, Allah me, me do në kanë tentu, në shumë venë, së po veni, prap, prap, prap, prap, pra, pra, dhe i sa, mas, viteve, ka galu vite, vite për pjekja, në format të ndëshme përshërim, s'ka i loqë, a jam e të njëtë nësmuni, me të të problemë, Ska, i ledzo Koran, bëndi havaftë. Thëtë një natë, këmëshu natër, në mas namazit natës, këmëshu të e motra, e e zhjumë, bëjtë të lasënë, e për dhimjësëm. Edhe për i thëmë, motra, dhe Allahi, nuk e din so mundin e këmënë për këtë pun, e so Koranin të kompënu, e so dohën e këmënë përbërë, nuk jo më ka di që ka me bëmë, këmënë, këmënë, këmë Allah e mos figale se son të Allah më ka që myshdhen se shpeti këma shërimi johën përta këmëjt i shtangra përën i thështë që myshdhe Allah që të ka ardhë thësëponën këmë përën në ndër një njëri më ka ardhë më ka thonë se Allahu prej son të e ka angazhu Ebu Bekren me bëdoa për të jo përta në shpeti vjen shërimi johën kjo duke të ndërë në hesapit Allah u ka rabë Allah u ka kryesa Allahu ka mundsi, nuk din ti aftën, ja nuk din ti ja kën angazhon, çka bën, çfarë seve veçan, ay fa'alun lima yurid, ai bën çka don, ai ndushon gjë në çyr, don ai vat, kur don ai vat. Çfarë ja po lëmë bërthapta? Skopi ngjese për vonxhëlora, nuk pret rëthana, nuk pret situat, kurxos prat, senal kurxë hiç. Mezdo me pa, ayati uludin e jihadu fina siyada. Ayete çaj që po për përpiqesh, ti ajë çajse. Tira të kalla pa. E çon stamben ancora c'era volte barabar ti çuditë se vlaptop ti habitesh çka von Allah xhala xhala l'hab. Prandai walad ne jehdu fina ne nehdianahum subulana. Ata çe përpjekën e munon kena me un dit dor rabta mos keni gola. Po këy është kushti përpjeke dhe mundje. Edhe fundit e nivoza që mëto do të më përmbyet është duaja. Meliut Allah xhala xhala Allahu na shëron nga qesmonja. Çka po dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Don Doatë përgjithshme edhe doatë përveshme Nga doatë përgjithshme është se Peygamertëm ka thonë O Zotë, më ruaj Më ruaj nga shirkë që e di se o shirkë E më falë për atë që muna me bogabimishtë nuk e dija përten Apo? E shirkë, si fasia kuhin Të që kemë shefta Më unë muhabit Në falë Allah Gjellë më ratë Pa dhe ka hadithë që Peygamertëm ka budohat dhej për retë Vë audhu, vë i kemi në rria, vë suma O, Allah, më ruaj dhe më mbroj nga sheri i syfacis edhe i dëshirës për mu një jam një jam largë, me dëgju një është për mu kështë jam mune, ruaj më nga këtu apë. Ba, dua, lutë Allah në sinqereshtë, lutë Allah në sinqereshtë, me lene Allah Gjellewala, këtu shtatë udhzime, nëse i kena parasyshtë, i përdurim si duhet, me lene Allah Gjellewala kanë me dhonë përduk në besikur se ka unë të, të këtë të tjere të ndonë. Andaj, Allah në lu Dhe Allah të mbirë në zemër të nga sinceritetin. Dhe të jemi të sincerë për Allah në gjellohë në fjallet una, në veprat una. Dhe që asë një punë që e bëjmë dhe njëha e vugle për madhe, mos të preket nga asë kush për kresave, deri sa nuk e marim shpërbim në pjot për të të ka Allah në gjellohë në gjellohë. Allah i shpërbim për mëndin, eh, shpesoj të takovën të akimit e razë dhe jatë e razë dhe në drohë dhe shpërbihet. Us